un salon de frizărie de mahala. Ambele planuri din dreapta sunt mascate de restul scenii printr-un paravan. Eu dat da a de pe un scaun și dă un brici la piatră. Și mă cere, mamă, mă cere, cine dracu, te mai cere? Și mă cere de un barbier. Aici este frizeria al domnului, Egini Da, poftiți! Barba, păru? Nimic. Atunci poate vă spărați la cap? Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de... De băsea! Știi cum ți-o scoți? Odată, pa! Ei, nu te băsea, sufăr de bătăi. De bătăi? Știi cum le... Ei, lasă-mă, și omule! Nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi, de inimă. Se lege odată că n-am venit pentru Alice Veriș. Atunci pentru ce? Am o trebuință cu domnul Aie, Nu cumva ești dumneavoastră. Nu, eu sunt calpă. Domnul nu este aici? Nu, aștept, trebuie să vie foarte curând. Atunci îl aștept și eu. Să poate. De ce nu? Poftiți-vă. rog, la dumneavoastră să fac și abonamente. Da. 12 rasuri, 3 franci. Ceva la viva concurența. Să poftească oricare dacă le dăm mâna cu și Vine un ras oruntul, 25 de centimuri. Cu pudră, unde migdale, livante. Pentru frezat, spălat, bătături se plătește supliment. Și biletele de abonament le aveți cu o pecete ca ăsta? Nu. Ăsta este din ale vechi. Gândesc că numai ăsta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de muri și ai plecat din București. Trebuie să vi schimbăm, pe asta am tras din circulație. Nu. No, ia ceva cu biletul ăsta. Până acum vreo trei luni le aveam așa. Pentru economie, adică punea donnaie pe cetea pe bucate de hârtie ori de mucava și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cerneală o dungă până se făcea 12. Acum, pentru că ni s-a întâmplat o istorie cu un spițer, a hotărât donnaie să le dea la tipografie să îi le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul. Cu un spițer? Ce istorie? Al dracului spițer. Închipuiește-ți dumneata. Lua un bilet. Îl rădeai, o dungă. Să zicem că era marț. Bun. Joi, iar o dungă. Sâmbătă, alta. Trei dungi. Marța e altă, te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta, mai tregeam una. Una și cu una, două. Joi mai tregeam una, care va să zice. trei. Bun. Marța e altă, biletul alb. Alb? De tot, Umast. Așteaptă să vezi că e frumos. Amers mers așa preț de vreo 10 luni de zile Până să băgăm noi de seamă Mușterii mulți, la era, se i tras lunga Te culci pe urechea aia și nu-i mai ții altă socoteală Într-o sâmbătă seara Vine spițerul Și nu știu cum din vorbă Era lume multă în prăvălie Lu se pare că spițerul cere un bilet Și îmi zice Iordache, un bilet nou domn Frichinescu Așa-l cheamă da, el zice, eu bilet, nu? N-am cerut. Al mine e început. Și scoate biletul, alb ca laptele. Mai ce dracul. Ne uităm noi lung, eu și cu Donai, la bilet, pormă, ne uităm la spițerul, pormă unul la altul și Donai zice, bine, și trage-o dumneavoastră. Pleacă spițerul. Zice Donai dacă biletul spițerului e cu scamatorie Ia să-l ținem noi de scurt Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pe cetea Orică și-a făcut el alta pe model Că prea se întinde abonamentului ca cașcavalul prăjit e În sfârșitul sfârșitului ce era? Stai să vezi, al dracului spițer Asta era într-o sâmbătă hmm. Mars dimineața, altă dungă Dar le însemnăm și cu tipiciri pe pervasul ușii Două. Joi, alta 3, sâmbătă, alta 4, un... joi! Ei, spune-o odată că ne-am vreme de stăpân. Parcă să zicem că raște pe tonel. Bine, îl aștept, dar spune-o dacă. Dacă nu mă las. Joi, urasiul un un duns. Două, atunci. Cinci și cu două, 7, Pe mine 7, pe 7 șapte. În sfârșit, sâmbătă, raz, iar. Dau să scriu dunga pe bileterea 4 și cu racul 5. Pe ușă șapte și cu racul 8. Spițerul nu știa că mișlocește contabilitate dublă. Marți pe ușă 8 și cu una 9, pe bilet 3 și cu una 4. Și pe urmă joi pândește când nu e donnaie în prăvărie și intră. După ce ras zice, scrie una că am luat bilet nou de la donnaie. Pe ușă 9 și cu una 10. Ei, prin urmare? ai prin urmare ștergea dungile cu doftorii. Cu metaluri de dar lor de la spitzerie. Și cum ai rămas? N-a vrut, donna, să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Donai ești, mai galant. I-a luat biletul și vreo 15 franci cât-i avea în buzunar, i-a făcut un moral bun din porc și din măgar, nu l-a mai scos, i-a tras vreo două palme și l-a dat pe ușa afară, Pău, ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pamăturile, nu de din spitzer, da! Zici că Biletele astea le-ați din circulație de mai bine de trei luni. Da. Zici că domnaia a luat înapoi biletul cu scamatoria de la Spițeru? Da, da. Ei, Spițeru, vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, numai cum bilet a lucrat. Știu și eu. Era peste putință. Atunci ați fi băgat de seamă mai degrabă. Ia, adu-ți aminte, bine. De unde să-mi aduc aminte? de mult. Pu ce idee Să vedem. Mă duc. Mă duc numai decât. Spunând domnaie că am să-i vorbesc Viu cât mai degrabă. Pardon, oh. mama! Iordache, unde-i Nae? Nu știu. A plecat de asemileață și până acum nu s-a mai întors. Dar trebuie să vie ca să mă pot duce și eu la masă. Am să-l aștept și eu. Dar dacă vine târziu, ce să fac? Să rab de foame? Trebuie să închid prăvălia să mă duc la mâncare. Nu știu. Nu voi să știu de nimic. Oh. Iordache. Ce? Iordache, sunt nenorocită. A simțit crăcănel ceva? Aș, crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? Nae! Nae, pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru eternitate, până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit? Ei, da, ei, ce? Nae, mă traduce! Aș... Mă traduce la sigur! De la la sigur! De 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu: Bibicule, mangafă, pleacă mâine, miercuri, la ploie. Și trag singură, și am betat Sunt foarte robolnavă, vino să-i tragem un chef. Și noi, că nici nu-mi răspunde: iubește palda. Mi s-a făcut semn? Îl cărți ca de mereu, gândlatând cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară cu o damă de verbe! Aș nu mai credem în mofturile cărților, frate! Trebuie să știu, trebuie să aflu și să vedem. O să fie un scandal? Da un scandal? Cum n-a mai fost până acum în universul? Aș nu-i nimic. ți-ai făcut spaimă de gelozie. Un mușteriu? Poate mă cunoaște? Nu voi să mă comprometez, trebuie să aștept în odaie. Ai intrat ca tindatul, legat cu o basmala folți. Fiii, al mă doare, dar știi cum, Lucru mare... Nu mai merge, m-am hotărât, trebuie să o încerc și pe asta. Ia poftiți, ia poftiți. Știi, să o scoți, scoate me N-ai idee cum să o scoți, Pune se clipești din noi, o dată, pac, ia poftiți. Ia poftiți. Uf, mersi. Ia poftiți. Ce n-am pus, domnule, ce să-ți mai spui, ce n-am pus, mi-am gingiri. Ce n-am pus? Ce să-i pui, dom'le? Eu o dată să s-a isprăvit. Picături de rădăcine de clește. Ce n-am pus? În sfârșit, astăzi m-a învățat una de la noi de la percepție. Ah, dumneata, ești de la percepție? Da. Că atindez până la o vacanță. Nu e vorba, am cu ce trăi. Am parte în serie la ploiești, îmi trimite parale nenea da. da, știi, oricât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră ca tână. Mai e vorba? E, eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratație de amor pe vremea războiului O iubeam, o iubeam și am traducea cu un ofițer de itidenție. Și acum? Acum nu spui că atindezi la percepție Da? Că atindezi mult. Știi, că atindezi azi, că mâine, o lună, două, trei, un an, bine până când. Nu zic să mă fac ajutor o registrat, domnule, da? Măcar acolo ceva. Adică să te înainteze? măcar un copist de clasa a doua. Și acum cât de fă priviți în mână? Pe ți-am spus că sunt catindat. E? Nimic. De doi ani de zile, nimic. Nimic? Nimic. Dar reținere nu vă face? Asta ce dreptul, nu. E, tot e bine. Ia, dezleagă-te. Pentru ce? Legat nu poți. Ce? Pentru că nu poți căzi gura. Pentru ce să căzi gura? Ai minter cum să-ți o scoți? Ce să-mi scoți? asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua? Măseaua? E, da, măseaua, știi cum ți-o scoți? Până să clipești de noi, o Șezi? Mersi, de destul Păi trebuie să stai jos ca să am loc în sus Să trag de am picioarele cu Nu mai scoți, mi-a trecut Cum ți-a trecut? Nu ți-am spus că m am învățat unul de la noi de la Percepție Zice că a citit în cartea lui Matei De la Matei citire? Evanghelistul, ăsta e altul E doctor de bătături în Italia Și face și văpsea pentru păr e? E, Să zicem că mă doare Întâi, rapt cât pot Vorba urmă? Păi doftorii. Urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbia să mi-o scoat. Cum intru? E, prin urmare. Cum intru, zic serios. Știi să o scoți? scoate -o! De o exemplu, adexam, lua din iaur la dumneata. Dumneata, nici nu înțelegeți ce vreau eu. Și pe urmă mă dau în vorbă. Mai de una, mai de alta. Dacă când intru, țin odată ca un cuțit cald și pe urmă, rece. Pe urmă din vorbă în vorbă, vii dumneata sub firugul cu cleștele. Atunci, o dată, simți ți un cuțit, treci și, până urmă, cât cald. Și, pe urmă, nu mai e nimic. Vezi dumneata pe semne, nu știu cum devine, care va să zică, de este al naturii lucru ceva, că mă se în interval de conversație, de frică treci. Phei, al italian. Fugi, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate că trebuie să aibă o bază? Măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel. Or să-mi spui dumneata că Matei ăla al tale, că eu nu-l cunosc. Te-am văzut adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici numai așa la un capriț că e soare și să nu te ude. Auzi dumneata, mofturi italienești. E, așa e, decât nu are face ar fi? Bă, prea are a face. Ba nu. Ba da, tot lucru naturel? Ba nu. Ha! Ce? Hă, ia l-a dar rău, rău de vorba mea, știu eu! Știi s-o scoți, scoate me Ce-s? A te-a te ciupit un purice, o dată, pat! Mi-a trecut, ai văzut vorba mea, știu eu, al dracului italien! Oh. Salutare neică și mersi. Stai, domnule! Nu mai poate târziu, am treabă la cantinerie, am o da de avizuri de făcut! Saltare neică și mersi. Așa haplea mai rar! Ce dracu' face, domnule? De Nu mai vine, sunt aproape de 12. Mă leșim de foame. Mița o uitasem. Nu a venit încă? Uite ce e coana, Mița. Dumea ta tot zici că-l aștepți. Eu mă repes aici aproape să-mi buc ceva și mă întorc numai de când, nu-i așa? Poți să te duci. Da, nu pleci să nu rămâie prăvăria singură. Ți-am spus odată, îl aște până mâine, până poimine, până o veni. E, atunci mă duc, mă întorc la moment. Să-l aștept, da, să-l aștept, trebuie să vie, să mă traducă pe mine naie și să nu-mi răzbun peste poate. Mă rog, domn naie n-a venit încă? Un muștiriu. Nu, domnule, și eu l-aștept. Dacă poftici și dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul. Mersi, madame. Urățică, dumneavoastră sunteți urută, ori consoarta dumnealui. Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt... adică i-am fost. Amică. Am venit pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere. În amor? Da, în amor. Ca și la mine. Ca și la dumneata? Cum? Mi se pare? Adică nu mi se pare. Sunt aproape, sigur că sunt tradus. Ca și mine. Și numai domn n-ai poate să mă pui pe urma celuia care a devenit în chestiune. A, dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă împomenească. E spițer? Da, desigur, spițer. Aflați-mă din ea oricum îl cheamă de la băiatul de aici. De la Iordachii? Da. Îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la dovezi. Pentru că am dovezi... Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina. Didina? Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar. Fiindcă până să nu o cunosc, am fost tis de vardiști la Ploiești și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit. Mie îmi spui ce-i gelozia. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți! Nu, azi noapte n-a devenit din gelozie, pentru că nu începuse încă chestia. Am jucat la apodul gârlui conțină cu niște papugii până la șase azi dimineață. I-am Să nu te bucuri! Și eu câștig la conțină, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor? Aș la mine nu e noroc, e știință. Îi iau la sigur. Poate să am o goară nebună să pierd. Eu joc conțină la oarbă cu fantele și am eu merchezul meu. Până oameni cărțile stângă în stânga și cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă, pentru altă ocazie. Azi noapte, i-am Nu mai vine naie. Astfel, dar, azi dimineață, conița mea pe la șase ceasuri, mă întorc acasă la Dedina. bată să ușe, se scoală somnoroasă și-mi deschide. Era încă întuneric, a prins o mânare. Dacă îmi viu prea târziu, e totdeauna supărată și începe să mă certe. Acuma nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și taci. Zic eu în gândul meu, e supărat. S-o lasă doarmă. Când o vedea mâine dimineață că am câștigat trei poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văz jos lângă mescioară două hârtiuții. Mă plec, cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec, le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizeria model al lui domn Nigiri-mea? Nigerime? Da. Și un bilet de amor de la o damă către bibicul ei. Bibicu? Da, către spițerul. Să vezi cum am aflat pe urmă că e spițer. Bibicu, s-ar putea? Cum am citit hârtiuțile și am văzut pecetea pe bilet, Frizeria model niger mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit Din din a adormis iar. O duc la poliție, cercetez și aflu că aici este frizeria. Am venit. Dom'nai nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de astea... În sfârșit? În sfârșit ce să mai lungim vorba de geaba conița mea, spițierul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițărie. Am spus că aveam ceva scris pe el și să aștept cu un fel de asenție și că aș vrea să știu ce era scris, să poate. Și spițierii, nu știu ce-a făcut, ce-a turnat pe bilet, mirosea aspiri de țiperic și în două minute a ieșit iar dungile la loc. Să fie cu puțin. Le-am numărat! Sunt 55 de dunci. Aspitzerul, Michel! L-am prins mai rău decât domnai. O să-i dau o curățenie, să-i rup Să fie nai? Oh, ce răzbunare ar fi. Domnule, zici că biletul de amor este către bibicu? Da. Și este scărite cine? Ata adorantă, Mița! Mița! Dumnezeule! Ce? Domnule, ești sigur că e spitzer? Firește! Mai sigur să poate. Biletul era al Spir de țiperic și deodată 55 de atunci. Le-am numărat. Poftim să le anumești și lumea ta. Și ai venit aici pentru că să afli numele omului cu chestia de traducere? Da. Eu am o presimțire. Care? Cum este manta antadumii Cum să fie, adică? De roșu, de ghindă, de tobă ori de verde? De verde. De verde! Da. Și ai la minea că biletul către biblicul pe care zici că l-ai găsit în odaie a damii de verde? Da. Asta-l vați de grabă. Ia am să-mi răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei norocite. Spune drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii tale? Jură? uite onoarea mea. Uită-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, m-am gafat, pleacă mâine miercuri la ploiești, rămâi singură și ambetată, sunt foarte robolnavă, vin o negreșită, am pofta să-i tragem un chef. A ta, adorantă, mița! Ai văzut biletul? Acum, uite te la mine bine. Ei! Ei! Eh. Eu. Eu sunt menorocita care am scris biletul ăsta. Se poate? Da, se poate. Și omul care a fost la Didina Dumitale este amantul meu. Amantul Dumitale, spițerul? Ce, spițer, nu ești spițer? A, trebuie să mă explicați. O, o să-mi răzbun. O răzbunare teribilă. Amantul Dumitale? Trebuie să-l știu și eu? Trebuie să-l văz? Eu nu mă mulțumesc pe răzbunarea Dumitale. Trebuie ca să-mi răzbun eu. Jur să ne răzbunăm împreună. Jur. Panemicio ești aici? Vine! Nae? DomnaE! Pardon. Vine Crăcănel la domitare. Viu într un suflet de labir din colț. Crăcănel a intrat în biert, a întrebat de prăvălia lui și băiatul a îndreptat aici. Ascunde-te, uite, vine, trebuie să fie la ușe. Crăcănel ce caută? Treci de grabă, nu de aici. Te duci? Da, când o pleca dăm de veste, vând de grabă. Bine, dar chestia noastră cum rămâne? Mai vorbim noi lucru. Să fie vreo moftanjeaică. Mă rog, cine e persoana asta? E o damă. Bine, damă, o văd că e damă, dar cine e? Lasă că spui eu. Mă rog, aici este domnai frizierul. Aici este, dar nu e acasă. Dar mă rog, se întoarce? Cine e domnul ăsta? Lasă că spui eu. Aud? Nu crezi să întoarcă așa de grabă. Dacă aveți trebuințe chiar cu domnul lui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți. Nu sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vie. Așteptați degeaba, domnule. Vine foarte târziu. De unde știi? Poate vine mai curând. Cum dracu să-i fac vânt? Dacă a spune o dată omul că vine de Eh, Poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai în ceaș și să stai cinci. Ei, de ce adică să nu pleci o dată pentru șapte și să stai numai unu? că el se gătește în fața unui oglinzi, își piaptă barbetele și chelie, ia o gazetă și se pune pe citit. Iordache și Pampon, dau de numere. Pampon scoate o pereche de cărți și începe să se joace cu ele pe genunchi. Făi vânt! Nu echip? Zice că vrea să aștepte. Ce dracu' caută aici? Ce eu? Caută pe donai? Nu înțeleg. I-am spus că donai vine din seară și tot zice că l-așteaptă. Ah! Stai, că ia eu lea. Domnul s-a dus? Nu, e aici. Să mă aștepte. Bate minușe când le-a pe crăcănel. Îl exoflisesc eu acum să vezi. Dama a zis să aștepți mine. Ei, doamna doamnaie, nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia. Am treabă să mă duc în târg. A, închis. Atunci, dacă a închis, trebuie să mă duc și eu. Firește că trebuie să te duci. Nu o să te încui aici. Dacă e așa, salutare. Mă întorc eu mai târziu. Cu plecăciune. S-a dus. Uf, al dracului Dobitoc. De ce mușterie am eu parte astăzi? Mă rog, cine e negustorul ăsta? Urâtul ăsta? Este amantul damei de colo. Amantul damei de colo? Da. Care a vorbit cu mine din aur, mința? Da, da. Bibi cu ei! Asta e bibicu! E, da, frate, când îți spun odată este amantul, dar mi-e de colo. Ce te prinde, mirarea? Am pus mâna pe bibicu. Nu-l las nici mort! Nici mort! Ăsta e că am De ce muștiri am eu parte astăzi? Frumos carnaval. S-o scos pe Mița. Don în sfârșit, credeam că nu mai vine. De ce? Te-a căutat-o La cine? Unul nu știu cum îl cheamă. El era Crăcănel. C Crăcănel? Și Coana Mița e aici. Mița aici? Eu nu i-ai spus că nu sunt acasă și că târziu? Da. I-am spus, da. a zis că te așteaptă până mâine, până poi mâine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colt să mănânc ceva. N-a pucat să-mi se de două ori și hop, Crăcănel vine în birt și-n pe băiat unde e frizeria modelului de Donaie. Am alergat de grabă să dau de vesti de Coana el și ieșit negustorul ălalticii care pline de abonament să-l schimbe Ori să te întrebe ceva, în sfârșit nu știu bine să zic că miță aici? Aici, Bibicule? Ce, îți pare rău? Să-mi pare rău, cum să-mi pare rău? Se poate trimite de aici pe Iordache, am să-ți spun ceva între patru ochi Auz! Iordache, dacă nu mai e treaba, ți bun și ne lasă Am să-i spui ceva lui Don, în secret Mă duc să-mi isprovesc de valdă. Pentru ce Poate să vină iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți spui ceva în liniște. Nai. Bibicule? Nu mă mai iubești? Ei, nu. De unde ți-a mai venit și asta încă? Pentru ce n-ai venit la alterțe de când ți-am scris? Eram la alter. Minți! Ai primit biletul meu? Da. Unde-mi e mie biletul? Arată biletul. Desemne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știi eu unde l-am pierdut? Dacă știam că îl pierzi, că nu-l pierde. Nu știu unde l-ai pierdut Bibicule, bibicule e? Vezi tu sticluța asta? De ce? Știi ce are înăuntru? Cernel? Nu cerneala, năică Vitrion englezesc Vitrion? Ești nebună? Da, vitrion Ți-e frică? Tirește că mi-e frică, na Pentru ce dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrionul Ba da, e un fel de metal Nu ști ce poate face Ba da Pârlește, năică Arde bibicule, momentan tot tot și mai ales ochii. Dăm sticluța. Aș -i. pentru ce să ți ia asemenea lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Nu trebuie, pentru ce trebuie? Pentru ce? Pentru Dumnezetale, mușeunei, că și pentru Didina Dumitale. Care Didina? Tu știi ce spui? Știi și Dumnezeada mai bine decât mine. la cum ofter șarlatane. Care Didina e? Didina pentru care mă trag-și pe mine. Didina pe care o iubești! Didina, la care ai fost astăzi de mizerabile! nu e adevărat, am stat acasă bolnav. Minci! Adineaur spune că nu știu unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu! Biletul meu l-a găsit în odaie la Didina Dumitale, respectivul ei. Respectivul Pampon! Vezi, vezi, știi cum îl cheamă? Da! un înalt, bărbos, fioros, cu care o să ai face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu! Fidelul meu amant! Căruia eu i-am fost întotdeauna fidel! Ce-ai făcut? Pampon te caută să te omoare! Ha, dar până să-și răzbune el am să vă omor eu! nic, o nei, că vinoți în fire. Lasă-mă, mută lasă. las, lasă pentru că te iubesc. Nu mai pe tine te iubesc, nu mai pe tine. I-a găsit buzunarul, la luat sticluța. Înseamnă că e încurcătură la mijloc. mi ai pus pe nebunul de pampon în cap. Dumneatați l-ai pus. Vrei scandal preț? Da! Vreau scandal, da! Pentru că m-a uitat pe mine, l-a uitat pe toate! A uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană! Când vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie! Ai uitat că sunt ploeșteancă! Da, ploește încă, Naică! Și am să storno o revoluție! Da, o revoluție! Să mă pomeriști! Nu vine bună! Ce o să fac? Ce să fac?! Spune-ți sticluța scamatorului! Dă-ți Că așa aparatul! Mi-soarati! Doamne! cineva! Deschideți! Stine-te de grabă! Nu vei deschide până nu-mi dai Vine, Bine, Crăcănel, Turbax, s-a făcut scandal, l-a bătut ăla al care e aici! Ascunde-te, bine! Nu mai voi să știu de idei să fie oricine! Voi scandal, voi să mor. Se repede să iau un brici. Haide dincolo să-ți dau sticluța! Nu! Fugiți, ia că-te-l, fugiți! Haide! Crăcănel intră furios cu pălăria stricată și tăvălit. Asta nu! Asta nu poate să rămâie jos! Ai mai pomeni dumneavoastră una la casă, domnule. Ce, domnule? Domnule, Alineau, știi că am plecat de aici. Da! N-apuc să ajung în cops sau pe urmele mele. Pst, pst, bibicule! Pe mine mă cheamă telemac! Mac. Nu mă cheamă bibicu, Invânz de drum! Iar! Psst, bibicule! Eu merg înainte! Că mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de gule! Mă întorc? Zice, te faci că nu auzi bibicule, ai! Eu zic, nu mă cheamă Bibicul, domnule, mă cheamă telemac, machi. Bibi, îi zice el deodată, ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar aia face acum un bărbat. De multe caut aveam să ne răfuiim, am doi. Acum nu-i vrem, dar până la urmă, ca să știi cu cine ai de a face, poftim o arvonă. N-apuc să răspuns domnule, și șar, par, patru palme. Îți pălăria, mi-o aruncă acolo. Până să mă aplec, să ridic infamul, să-i sui într-o trăsură și pleacă. Cem sergentu nimi? Ah, da trebuie să știu cine este dobitocul ăsta, mi Trebuie să știu. Cum îl cheam? Știu eu cine e ora. Este mizerabilul care era din la aici cu neata că am venit eu. Nu știu cum îl cheamă. Trebuie să ști, trebuie să-mi spui, nu plec de aici până nu aflu. Chem poliția, fac ca Și ai venit iar la doctoria lui Matei, nu mai merge tinerule. Domnule, înțelegi o ce să spunem? Ce, ce, domnule? Domnule, un dobitoc, un infarct care era din aici, m-a insultat cu palme pe mine, maichi ca drept Am Pampon a fost. Treci dincolo, a venit rău nebunii. Cet, Nata ce poftești! și scoți, mă Domnule, n-am vremit de asta. Spuneți-mi cum îl cheamă! Nu știu, domnule, de unde vrei să știi nu numele la toți mușterii? Aha! din fund de tot... Desleagă-te! Iar dumneata! Nu mai să vă spun o, -o scăsare! Uh -huh. Domnule, mă cunoști dumneata pe mine! Îmi um, salut, Bibi! Cu oh, Ajutor, poliție! Vă ardine! Sfișor! Aaaaaaaaaaa! Ah, ah, ah. I-a venit Pandolil, era să stai gâtul cu briciu. E nevoie de ajutor, poliție! Vardie. Hei, Bibi! Cu lei! MISCA! Ne-a scosată! Măsea doamne! O sală de o parte a unui bufet, într-un bal mascat de mahala. În scenă mese pentru mâncare. Se vede în fund mișcarea balului. Catindatul în costum și cu masca scoasă, șade la masa din stânga și bea rom cu un păhăruț. Bine! Am început să mă încărzesc. ori magnetismul, ori electricitatea lui Matei, nu știu ce, dar lucrează Au început să mă încărzesc bine, bine Unul de la noi de la percepție m am învățat, vrei să-ți treacă? Mănâncă, beafă, petrece și magnetizează-te, da, magnetizează-te strașnic cu jamaica și mă magnetizează Bine, Care... bine, bine! Nenea cu săracu, dacă ar ști cum mă magnetizez și unde... Scoate de sub costum de zân o scrisoare și o citește cu chef. Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile. Te iau înapoi la pravalie și te pui la epitropie. magare. <gânt> Mia adică-mi scrie nenea Iancu. S-o cotea la șincurom. Asta al patrulea. al cincilea. Al patrulea. Al patrulea la Și cu unul care-l comandați acum, cinci. Așa cu ăsta acum, da. Uf, calm, -ie. lucrează magnetismul. I-am dat, lec. Vezi ce e? când nu știe cineva? Era aproape de minte omului. Durerea devine din a Măseaua devine din răcea a devine din fric. Din cald devine că nu mai e fric. Dacă nu mai e fric, va să zică că arăceala se duce și vine căldura. A, vine căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul, arde foc. Calme, un rom și țal. Cinci romuri, unul și cincizeci. Șase. Nu, cinci. Pa șase. Cinci cu ăstea care l am băut și cu unul care să mi le aduce acum șase. Nu crează strașnic magnetism. și am să tachinez asta seară, dam să tachinez. Pe toate am să le tachinez. Merge ca în șofăin la oglindă să-și treacă miză. Strașnic de cald. Didina intră prin fund. E în costum de polonez. Cazacă cu brandeburguri, mântăluță cu blană, pantaloni în cu carâmb, în cap căciulă poloneză cu un pompon mare scoate masca și se șterge cu Batista. Vine! Catindatul își spune masca. O mască Am înfățat O bere! Vine! Ditina care observa pe catindatul se întoarce cam cu spatele ca să nu-i vază față. Catindatul bea -um, suflă mereu de căldură Și se uită când pe-o parte, când pe alta, la dedină N-a venit, Naie, încă Scoate o scrisorică și o citește Preiubita mea, Angelă, s-a întâmplat un caz de o comedie mare În chestia noastră, prin urgen de favor Toată intriga asupra romanțului nostru Să jur că devine ca la teatru Pentru care nu cumva să lipsești de seară de la pal Cum ne-a fost vorba Trimite-l pe pampon să joace conțina și vine-o Altă, Al adorant, până la moarte, Naie 12 aproape și nu mai vine mm. Bună soare, mască! Ați o tachinez? Ce mai faci? Divina și-a pus masca Bine, mersi! Uite, bea o bere! Dar buneta, Ce faci? Bine, mersi! Mă magnetizez cu Jamaica. <laughs> Îmi pare bine! și nu nu mai puțin parol A dracului știu să le tachineze? Să-l mai caut în bal. Ce, te duci masca? Da, masca, mă duc. O bere, o plătesc. Și mie o jamaică. Nu mai stai să mai dau numai un magnet și până te joc. Nu, mersi. Să te joc o conțină oarbă. Conțină oarbă? Să mă fi cunoscut? Pe două consumări și o mazu, strașnic tachinesc. Mazu? M-a cunoscut. Didina iese repede. Ieșind, pomponul de la căciului cade în scenă. Strașnic am tachinat Puf, și mi-e foc de Ia că! căzut polinezului istoria de la Căciulă. Uh, uh, Acum să vezi cum o tachinez! Acum să vezi cum o tachinez! Cred că ne-l în costum de bal, intră din bufet. Hmm, îl cheamă Ian cu pampon. Îi mai zice și conțina cu cinci fani. A fost tis de vardici de noapte la Ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat, dar precontează pe una de Dinamazu, ex-marșandă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă aici. Trebuie să fie aici. Am mințit pe Mița că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva și să afle Mița, cum e ia geloasă. Am zis o bere. Bine! Ah, asta nu poate rămâne jos Eu când îmi trage cineva palmii, eu turbez Cu dinții la puc, nu-l las nici mort nu îmi spune pentru ce Pentru ce mi le-a tras, să știu și eu Pentru ce Trebuie să-mi spuie Mișelu numai decât ah, Dacă o fi deschis, mă duc drept la el Dar dacă o fi mascat Ah, am găsit Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la urechi. Eu sunt bibi cu nene, Iancule Nu mai poftești? Să poftească, îmi bal să-mi tragă Nu! Să poftească, mizerabilul! Își face o țigară și o aprinde Didina intră urmărită de catindatul Cineva își pune masca S-a Nu pot să scape de ăsta. Mă cunoaște? Mască, nu te va, trebuie să facem o apolcă. Mersi, mască, nu joc jigă. E băiat, cum se cade și nu te mai ține după mine. Prea-și negli am spus odată că aștepte pe cineva. Ce? Adică eu nu sunt cineva. Ba da! De cât cineva să mă duc acasă. De ce? Eu nu te poți duce acasă. Stai să fie că prea e vrea-mi. de mine mi-am găsit pe la obdumne, am scos supletul. Ce să fac cum să scap? Ah, mască! Am să te rog ceva. Așteptă-mă un minut aici, mă-ntorc îndată Da, te întorci? Mai -ma, e vorba Se te întorci, să nu pleci până nu ne vedem că ai pierdut ceva Eu? Da, acum sunt achinesc <laughs> Aș, moftur Zel, cum ai venit-ai? n ai venit cu pampon? Ba, ai? Vrei să te duci fără pampon? Pampon? Pampon? Hotărât mă cunoaște Trebuie să-mi schimb costumul să-mi piardă urma Iese repede, catindatul se repede să iasă după ea Cred că Nel îl urmărește, îl apucă în nușe și îl trage cu putere înapoi. Eu sunt bibicul cu Eu, Nenei cu fugi de acolo! Eu sunt bibicul cu Nu mai poftești? Poftim de! Ba nu, nu, ia, poftim! Ce -o să poftezem? Știi că ești curios, dumneata? Eu sunt bibicul Nenei Ancule! Bine, dumneata, poate să fie bibicul, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt Nenei Neneiancu e frate meu! Atunci Nentuiancu al dumii este o canalie Dar pentru ce, domnule? Asta mă privește pe mine Va privește familia, să mă ierti Și l aștept aici pentru ca să ne iau de timp, și să am o cu dumnealui Să vedem pentru ce, da? Pentru ce? Aș, l aștept degeaba, Neneiancu e la ploiești Mofturi, e la București Neneiancu la București? Da, Și li să vii aici, îl aștept Neneiancu să vii, aici, m-am topit, sunt nenorotiu și-o să fii față și dumneavoastră la tărbăcire! Am să te pui față ca să vezi și dumneavoastră Pentru ce nensu Iancu au dumneavoastră, este o canalie! Nenei vine ne Iancu și ăsta cum mă cunoaște o să mă spuie, o să mă puie față! Trebuie să îmi urma, trebuie să mi schimb costumul! Fuge să-i dea deștire lui nensu Iancu. trebuie să-l țiu de scurt! Mița în domn... și un turc! n Trebuie să fii dusă și-a individa, trebuie să vie împreună! Ah, oh, să vie, Dumnezeule! Jur pe tot ce mi-a rămas mai scump, jur pe statua libertății de la Ploiești, care să fie o istorie... Ah, oh, gelozie! Am să l omor. Vinei! Un vermult. Vinei, Voi să beau, voi să beau, căci nu e în lume altă durere decât durerea ce simțesc eu. Mița bea paharul pe neră suflate. Așa! Să vii, acum! Își pune masca. Iordache, în costum de turc, vine suflând la masa din stânga. Uf! Am asudat! Trebuie să mă dau la o gargariseală! Turcu? N-aie! n eu sunt Mita! Îi scoate masca! Mita! Coana Mita! Sunt eu, Iordache! Îi scoate și el masca! n, venit? Nu, n a venit? Nu, n-a venit! MIN! a venit! A, V-am dat de urmă! L-am căutat acasă și nu l-am găsit! Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birge! A venit? E aici? E cu ea? Spune, nu minci. Da, da, a venit, da, a venit și Crăcănel Își pune masca! Crăcănel? Aici Crăcănel? Își pune și am masca! Nu e adevărat, mănca la ploieiști! Pai prea adevărat! Creca Intră prin fund și vine țintă la Iordache! Eu eu sunt Bibicu Nenei Eu sunt Bibicu Nu mă cunoști? Poftim de Ia mai poftim de E el, Îmi cunoaște domnul, Trebuie să mi-l schimb numai decât Nu răspuns? Nu poftești Neneiancul. Ancule Eu nu sunt Nenei Eu sunt Nenei Pe Nenei caută-l în bal În bal? <laughs> Un Nenei trebuie să găsești în tot balul Scoate masca Naie intră în costum de cazac Iordache îl scoate masca Aha, bine că vei cine e Baleagici Cine? Mița Mița Și cred că ne-l ferește te Mița te caută Cum să scadă republicana asta? Nu găsesc pe tine să plec Peste putință să găsesc al costum Bibicul o să mă dea de golurile scoate masca Pune-ți masca Iortache și Naie își pun masca uh, Și m-am magnetizat Lucrează magnetismul, mai poți ăștia cal Îl cunoști? Tinerul cu măseaua Bună idee. Masca, mă cunoaște? Nu! Pare rău, v-aș fi rugat ceva. Ce? Să-i scoți iar măseaua. Cu plăcere neică, dar n-am Ce ostromente? Pentru măsea. Și ăștia sunt bărbire. Aș, măseaua nu mai scoți în dată leacă. Că cu magnetism deja mai... ala bun! Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bar și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă cunoască ce te de făcut? Știu eu și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal, dar dacă te cunoaște dată. Nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal. Na, nu, nu voie să plec, voi să mai tachinez, voie să mă magnetizez bine. Am eu o idee. Ce idee? Costumurile, dumneavoastră, sunt de la Rob, ori particuliere. particulere. Particulere? Și luat o particulere. Haide să le schimbăm. Și apoi să mai poftească bibicul să mă păie față cu nenaiangul. Faină idee! bravo Haide! Haide, haide. de la Rob. la cabinet de toaletă! Pampon, în costum, intră din bal. Este adevărat? Că sunt tradus, Didina mă manșală cu Bibicu, cu amantul femeii Astă Astăzi seara la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet, i-am cunoscut Slova. E Slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să viu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Nu se poate, zic eu, Didina s-a dus la mătușică -sa. Merg de acasă, Didina nu e. La mătuși căsa, Didina nu e mă întorc acasă, chem slujdica, îi trag două perechi la poliție și pe urmă o supun la intrigator. Spune că polița a plecat în costum polinez. Aici, în barist, cu el, cu Pipicu. Pipicule! Ai scos-o femeie, din mint. Femeie? Femei! Ochea de de mă zburdalnică! Astădată n-ai să scapi! O să-ți O mastică! Vine? Nu pot să dau de nene Iancu și l-am pierdut și pe fracisul. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văz întâi. Eu sunt bibicu! Bibicu? Da, bibicu nene Iancule! Scoate masca! Nu mai poftești? Aaa, care va a să zică mă căutai, bibicule? Da, neneiancule! Și eu te căutam, bibicule! Te scoate masca! Salutai? Salutai că fac scandal! Chiar poliția! Stai, să ne desfusim! Mișerule, să ne desfusim, mai. După ce mă atași la sacul meu amor, amăgește o ființă nevinovată, o femeie! Femeie, ochia lui Necoș, inimă zburdalnică! Eu amăgesc o femeie? Eu nu am nici nicio femeie. Ele m amăgi amăgit pe mine. Și multe, nu știu nimic la sufletul meu. Minți! Nu no, minți! Nu no, da, nu no, dată fac scandal! Să ne deslușim, e încurcătură la mijloc. Spune care femeie. O știi bine, Didina. Nu cunosc nicio Didina. Pe amanta mea o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Hmm. Dar ca un ești? nu te-ai mulțumit cu amanta? Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai de norocit. Nu e adevărat. Am dovezi. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat. Eu nu mă raz cu abonament. Eu mă raz la cartă. Și un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Îți spui eu că e încurcătură. Nu e nicio încurcătură, Mișelule. Amanta ta, Mița, îți criseze de miercuri că te așteaptă, că mangafaua pleacă la ploiești. Miercuri? Ploiești? fala? Da! Și tu, Bibicu, în loc să te duci la ea, o părăsești, dai furiști la mânta mea, la Didina! O să-ți rup să-ți le rup! Stai! Să nu dai că faci scandal! Mie e frică de o nenorocire. Da? Să-ți fie frică de o nenorocire! Pentru că pe M cum ai vrut tu să nenorocești pe Didina, o femeie! Ochea, au cu mă zburdalică! Asemenea să știi că o să te nenorăcesc eu pe tine. M stai, stai, omule, pentru Dumnezeu. Mița, Miercuri, Ploiești, Mangafaua. le am o bănuială. arată biletul. Eu am fost Miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință, Mița, a opta. Arată biletul. Ia-l biletul. Ah, vrei să ah, mă înșert? Mița m-a tradus. Apă, apă, apa, apă. apă, apă, apă. Mangafaua eu, eu sunt. Mangafaua? Da, mangafaua eu. A opta oară tradusă. Este cu putință, domnule. A opta oară? Nu ți le mai spui pe altele că sunt halimale, domnule mai una să-ți o spui, al șaptelea caz de traducere, în vremea războiului. Un muscal? Nu m-ar fi costisit atâta să fi fost cu un muscal, fiindcă eu eram de la început pentru convenție. Știi, Muscalii luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștinii de subjugul semiluni barbare. Dar cu neamț, domnule! Cu neamț? Fă-ți idei, domnule! Ce traducere! E Am plâns cu plâns și acum, căci eu țin mult amor. Am plâns și am iertat-o De urmă prins-o iar Și iar am plâns și iar am iertat-o Nu de multe ori, dar cam des Așa că am de vreo cinci-șase ori Și-mi ziceam eu Vorba Dumitale. Femeie, ochi alunecoși Inima zburdalnică Până când într-o seară mă duc domnule ca de obicei acasă Intru în sală, deschizi ușa atacului Întuneric Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni Inima începe să-mi bată rău. A prins lumânarea și ce găsesc pe masă, domnule? Ce? Un răvășel. Maiche, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca tale Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria. În Bulgaria? Ce-i căuta neamțul nu. în Bulgaria? Nu știu. Ei, ce te faci, mache, De desperare, ce am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume... Încă ai să mă fac martir al independenții și m-am înrolat de bunăvoie. voie. Volentir. În Garda Națională. Știi? Pentru că să mai uit focul. Și închipuiește dumneata acum și mița. Și Garda Națională s-a desfințat. Care vă să zic că este un bibicu Hai să înțelege, n-ai văzut biletul Care vă să zic că este un bibicu Care devine în chestii de traducere Și pentru mine, și pentru dumneata Firește Nu mai plânge, nu șade frumos o, Un bolintir ca dumneata Dacă nu pot să mă stăpânesc mie e simțitor Trebuie să-l găsim Nu plânge, nu e frumos o, o, o, o. Un bolintir o, o, o. Trebuie să-l regulăm pe bibicu Auzi dumneata dau cum să-l găsim? Îl găsesc, eu n-ai grijă. Eu știu politica poliției. Nu plânge. Ești politic? Bibicul nostru e aici, în bar. Dinana n este aici, în bar. Poate și mița mea? Da. Adică nu. Îmi și ce-ți pasă. Vină cu mine. Nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum lâncați eu. Haide! E nu plânge! Ești volentil! Nu-i și haide! Mița! Mița! Nu! O mai iert acum! Dar dacă s-o mai întâmpla încă odată, o dată, hotărât mă-nsor! Haide! E nu, nu plânge! Ești volentil! niciun cuvânt! A, bibiricule! Intră Mița în costumul polonez al didini, scoțându-și masca. Ce dracu caută crăcănel aici? Mă minte că se duce la ploiești și vine la bal? Nu cumva mangafa sa are garduri. Ora simți ceva. Mi-am schimbat costumul la Grandirop. Nici el, nici dacă nu mă mai poate cunoaște. Dar Naie, e noi că Unde-i unde purlitu de pampon? Iordache intră în costumul de cazac al lui Nae. Nai! Să vedem Își pune masca A dracului istoriu să ia Cred că n el aici Pompon aici Miță aici Nu mai i dar fi plecat și de tine Nae Scoate masca ha, Fugi că Unde pleci, mizerabile? Iordache face semn Că mergem bal să danțeze Nu vrei să mă cunoști, Naica Nu vrei să-mi vorbești Fugi de mine Iordache să-ți muncește Și vrea să plece Mișelule dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te-nănocesc! Aaa, mizerabile! Ai gândit că dacă mi-ai luat sticluța cu vitrionul, nu o să mai găsesc alta? Ți-am făgăduit să nu răzbun și... Ia, apoi, dacă e pe coarda vitrionului, nu-mi place! Să scoate masca! Nu sunt Naie ce pofte, sunt Iortachena! care v-a să zic că v a schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul Naie că scapă cu atâta de mine? Unde-i Trebuie să fi plecat de mult timp, nu l-am mai văzut. și a plecat și cu cheia, pe mine m-a lăsat pe din afară. Pampon, și Crăcănel se arată în fund și privesc scenă. Oh, Mica mizerabil, mizerabil. Mi vede pe cei din fund și-și pune uite, masca Iordache, asemenea. O sumă E din, din la cu Bibicul ha? Cu Bibicul? Pe el! Iordache vrea să plece. Pampon îl apuca de o parte, crecanel de alta și îl readuc târâșii în scenă. Pampon, te bibicule! să te judec eu, bibicule! Nu mai cheamă bibicule, mai cheamă Iordache! Pampon, ești aici? figura la o parte și ea se mastează. Persoana în chestie, Mița? lasă Nu e Bibicu, este Iordac, e Bibicu, traducătorul, este împrecat turc. Turc? Turcul care ne-a tachinat În Înțelegi, domnule, că nu sunt Bibicu, ce ești scandal? scandal! lasă nu e asta, am greșit! Bibicu e Turcu. Turcu care ne-a tachinat Turcu! Hai Haide după el. Dar da, asta cine o damă. O doamnă? Bine. Hai după ce. Pleacă întâi punându-și masca. Nu cumva să-i spui lui crecănele? N-ai grijă. Hai după tâlp! Îți pui masca! Hai, după Didina în domino roșu și n în costumul de la început al catindatului, vin din bufet. Da. Când am venit adineauri în bal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost crecănele al tău. Știe că mă cheamă Didina Mazu, știe de Pampon, știe că zice lui Pampon conțina cu cincifanți. În sfârșit m-a cunoscut bine. Da, m mi-am costumul. Haide, hai de noi să mergem, mi-e frică Da, haide să mergem, e târziu Tot aici sunteți plecați de grabă, crăcănel, pampon și mița Toți trei vă caută să facă scandal, fugiți Haide Își pune masca Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bar Își pune masca Nu se poate, alte ieșire nu-i Își pune de. și el masca Intră ca tintatul, cu o mască pe care o aduce cam cu deasila la braț. E cu chef. Așa sunt eu. A, uite și prieteni. Dracul să te ia. Lasă-mă. cine e ăsta? Așa sunt eu, când mă magnetizez mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril. Ia că mi-am găsit mi Haide. Ce vă duceți? Nu se poate să va duceți. Trebuie să facem un cadril. Mersi, să ne ducem acasă. Acasă cu costumul meu nu se poate. Dacă vă duceți, dai înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul. Ne mai întârzie Tobitocul. Schimbă costumul și pace. Nu se poate, o să ieșim prin cu cunoaște costumul. Ce e de făcut? Spune-i că mai rămânem. Și ne strecurăm binișor și ieșim. Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămâne, să mai Hai să, să mai rămâne. Așa da, hai să facem cadril. În bal? Nu merg în bal. Atunci aici, sunt magnetizat, am poftă de cadril să fac vânt. Unde e de iangul, să mă bază? jucați o figură, două, până uite de costum și pe urbo o ștergem. Ai, am spus că mi-e frică să nu mă bază mărpată. Parcă mie -e nu mi-e frică, de neneiangu. Masca se smulcește, scapă și fuge. At atât apacuă. Ai, ce faci? Își pune masca pentru danță. Naie dansează cu Didina, Catindatul cu iordacii cadamă. La a doua parte a figurii contra danțului, apare în fund pampon, crecanel și mița mascați. Ia, Caturcu, și înspărșit! Mița! Crăcănel! Toți trei coboară melodramatic în fața catindatului. Figura dansului se sparge. Mița a scos din buzunar stigluța și pândește. Jos, masca! Pentru ce? Până aici s-a fost În vorul actului întâi întocmai, în scenă întuneric adânc. Didina, Naie și Iordache, în costumurile de la bal, mascați, intră îndrăgâfâind. În sfârșit am ajuns. Aprinde o lampă. Ne urmărește. Trebuie să ne urmărească. Iordache caută pe dibuit de pe o masă și răstoarnă-ne. Ah, m Mai speriat. Iordache aprinde lamba. Uf! De dină îmi scoate masca. Toți și le scot. Iordache, scoate cheia de afară și în cuie de grapi din dinăuntru. Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare. Sunt nenoroc. Lasă-i să vie, n-ai și cum. avem pe unde scăpa. Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitrion în ochi? Am văzut eu, firește. A strigat odată, na, mizerabile, și paf. Și pe urma, a fugit prin lume. Cum? Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vreau să mă bage în primejdie. Ce scandal! O să mijlocească proces. Poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea în gazete. Să afle la sigur, pampon. Sunt comprometată! Eu ai omorât viitorul, domnule Naie. Bine, soro, vina mea este păcatele mele. Da, firește, vina Da Dacă știi cu ce republicană a pisită de plăiește de face, nu trebuia să mă încurci pe mine? Bine, neică! Nu trebuia să mă încurci pe mine! Stăceți! Ce? Hai. Nu v-am spus că ne-a luat turma Stăceți! s au aici. Hai! Ei sunt. Să stingem lampa. Scoate cheia de ușă E sunt aici, neștire, neștire! Viniișor, încet. Neștire! Ce ai de făcut? Să ieșim în curte pe fereastra din Odăiță. Deschide! Jim. Haide de grabă, e minunat. Să poftească, să spargă ușa. He, mare politică mi-a dat în cap. Să poftească, să spargă. Sunt turbați. Las i potolesc eu. Haide de grabă! Haide! Ah. Intră Pampon, el și Catindatul în costumurile de la bal, fără măști. Catindatul e plin de pete negre pe tot obrazul. A stins lamba! Cine ar închimrit? Catindatul scoate din cu un chibrit de ceară. Îl aprinde. Ah, aici este la barbier unde mi-a scos măseaua nevinovat. De-aia din aur în pan ce să mai scoată una. Pampol la lumina chibritului. Nu mai pe vorbă este aici. Mm. Aici este bibicu. Am să-l sfârșit. Cu dinții, cu dinții, am să-l rău. După ce e caz de traducere dublă, ne mai duce de în încurcătură, în încurcătură. Își bate joc de noi, cu dinții datul schimbă chibriturile. Când se stinge unul, aprinde altul. Toată încurcătura devine de la dumnealui. De la mine? Da, de la dumneata. Cum de la mine? Să înțelegi. Pentru ce te-ai schimbat Pentru ce ai luat costumul turcului? Nu mi-ai spus mea ta că e nenea în cumpar? Schimbă chibritul. Ei! Și-apoi? Cum și-apoi? Dacă mă prindea nenea în cumpar, mă lua la plești Mi-a cariera de la percepție. Și cel puțin, dacă am fi sigur, sigur, simt că e aici... Pentru că dumneata, ca un zef-zec Pentru ce mă face zef, -zef domnule? Pentru că dacă nu tachinai, nu să-mi dă ce s-a întâmplat. Ce să fac? cum te-am spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizezi, eu tachinez strasnic. Și nenea iangul tachinează când are magnet. Tot te-ai roși să dar nu ca mine. Vezi? Vezi că e zef, -zef? Când îți spun eu că e zef, -zef. Pentru ce mă faci, zef, -zef domnule? Are dreptate! Pentru că dumneavoastră te schimbat costumul cu o mască care nu știi măcar ce fel de persoană este. Dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că vorbea de masele, era porbiereți. Eu vă spun că sunt aici. Nu ne-am țin noi după birja lor? Birgea lor nu s-a oprit aici? Nu s-a întors înapoi? N-am oprit noi birjarul ca de-i adusese? Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a pe doi bărbați și o damă? Da! Aici sunt! Aici, ascunși! Trebuie să fie aici o are o lampă. Cine a fost aici pentru ce-a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici! Aha! ia o lampă! Aprinde-o! Sprege! Tu! Ai spart nimeni! M-a frit! Vezi? E tins acum de curând! A o a când eram noi la ușă! Ia-că-te o mască! Aici încă una! Încă una! Trei! Sunt aici! Examinează masca! E scoasă acum după obraz, E caldă! Ia sudată! O miroase tare. asta e masca de bine! Îi cunosc mirosul! Să-i căutăm! Aici sunt! Ah! Data asta, bicule nu mai scat! Trebuie să pune mâna pe el. Trebuie să ne dea am, s dinții, am să Am să-l rup! Cu dinții. Eu nu pot să rup cu dinții, dar trebuie să ne dea toți caută în toate curții. Pe sunt mobile pe care le răsturnă... O pe paravan. Dă cu piciorul tare nuși. Se repede afară în o urmat de cregălun și capindatul. Se aude răsturnare de mobile. Iortache în costum de oraș, intră cu epistatul și doi sergezi de noapte. Iaca, domnule. Iaca-n ce hale-i Nu-i nimeni. Pe semne a fugit. Mă ce nu dai. dai. Să nu fugă pe fereastră! După-i degrab! Intră Crăcănel și Pampon! Stați! Puneți-mă la făie! Sergenții cu putere, unul pe Pampon și altul pe Crăcănel. Poliția! Capintatul a scos și el capul pe ușă să intre. Poliția! Și, -și trage repede capul înapoi. Pentru ce, domnule? Vorbă! Ce căutați noaptea în prăvăliile de gustorilor? Căutam o persoană. Da, o persoană! Vorbă! Ce persoană? Pe bibicu. Pe bibicu. Vorbe! Cu bibicu ce bibicu? Care bibicu, domnule Mofturi? Aici nu se bibicu. Știe domnul subcomisar, cine-și de aici? Ia-i, domnul subcomisar, sunt pungaș. Eu, pungaș. Noi, pungaj? Așa, umblă, pungaj, în îmbrecă. Vorbe! Dar oamenii de dă treaba, așa, umblă. Pe unde ați intrat? Pe ușe. Da, pe ușă, dar întrebă, domnule, dar cum mai intrat pe ușe? A spart-o, domnule! Eu eram înădăița dincolo. Am simțit că sparge cineva ușa de frică să nu mă apuce în casă să mă omoare. Am ieșit pe dincolo, pe fereastră, ca să dau de știri la secție. Nu e adevărat. Noi am văzut-o. Orbă! Or, Haide, luați la secție! Domnule, subcomisar îmi pare rău! Hei! Da. No, no, da, brânci, domnule! Orbă! Hai, o dată! Da, dar nu scapă bibi cu coacul! No, da, brânj, domnule! Orbă! La secție. Sergențe scot în brânci pe pampon și crăcănel. Iordache, știi de ce venisem eu? Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei? Ha, știi, așa vine vorba. E De ce vreau să te rog eu? Am o listă de lotărie. Iar? Un franc număr. Mai sunt numai trei nume. Ce? Un portabac cu muzică. Are două cântece. Bine, ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot. Aveam și eu un număr. Da, s-a și tras, la anul nou. E? Am câștigat -o eu. O oprisem și eu un număr. Acu o puiar. Voi să mai încerc norocul. Mă rog, ție, nu mă refuza. Pune și tu, unul să le completăm o dată. ca Mersi, neică. Ia vezi, nu da drumul de gustorilor ora până nu venim eu, O să vedem să nu ne fi luat ceva din prăvălie. Orbă! Or, Las pe mine! Îi ia. Haha, I-am lucrat. Să vedem cum are să priză politica. Eu i-am băgat, el să-i scoată. Eu i-am regulat, el să-i scape. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, vino. S-a dus? S-a dus. Dacă mă ducea la poliție, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție. Care nenea Iancu? Nu ți-am spus nenea Iancu bogasierul din ploiești? Închipuiește-ți, domnule, să afli nenea Iancu că m-a dus la poliție. Lasă-o asta, te mai doare obrazul. De ce, de măsea? Așa, am magnetizat Nu de măsea, de vitrion. Ce vitrion? Care ți l-a aruncat în ochi la bal. mi a aruncat și cu vitrion? Cine mi a aruncat cu vitrion? Da, ma de... Uite, ești plin de pete. Aș. aia a fost cerneala violentă. Am cunoscut-o după miros, m-a stropit și în gură, oh. îi cunosc gustul, cerneală violentă, știi, la noi, la percepție, când pic cerneală pe concept, odată, cu limba, o șterg. Dar închipuiește a dat domnule, să afle nenea Iancu, că m-a dus la poliție. Cine strică, dumneata? Ce cauți să te amestești cu vagabonzi, cu zamparagii, cu pungaci, să spargi și să intri noaptea în oamenilor? Se că să găsim pe bibicul. Moftor. Bibicul care mi-a luat în cu costumul meu și mi-l-a dat pe asta de turc. Trebuie să găsească de e costumul meu. Trebuie să-mi dea, nu pot să plec fără costumul meu. Stai, domnule, ce poftești dumneata? Costumul. Da. Ce-l găsesc eu? Da. ce l dau eu mâine, voi da. mâine. Îți dau eu garanție să mă apuci pe mine, Na, ce mai vrei? Trebuie acum. Cu costumul ăsta de turc, nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Nenei Ancu m-a căutat la bal, o să mă caute, o să mă aștept de acasă. Cum să dau eu cu nenei cu așa, tur. Nu mai era nu zdrobește cariera de la percepție. Aș vorba. Și nu-mi poți lua înapoi, haide-le nemtești. Nu mă poți duce mâine dimineața la cantiere. O să o zi ce lucru mare. Tu zici că nu primești de Mă destituie, nu se poate să-mi Ascultă-mă pe mine, mai omule. Hai mai întâi să tragem clopoțelul la o spizărie. Trebuie să-ți obrazul. Nu se poate să te duci în lumea așa părlit. Erau de tot? U, e nu mai în alb, ochilor n-ai. Îi închisesem de frica lunineană cu are palma grea. <laughs> Vino de grabă cu mine. Cunosc eu uspițări care scoate cernala, acum scoatem noi măselele. Odată. dată. Vino de grabă, nu mai sta, poate te așteaptă Nenea Iancu. Suflă în lampă. Uf. întuneric. Haide, dar Da, ți idee, domnule, să afle Nenea Iancu că m-a dus la polis. Mm. Mitea singură, în costumul de la bal, intră pe dibuite am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit ori nu l-am nemerit. Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o criminală. Oh. Mare istorie! Am înghețat așteptând afară în fric. Uuuh. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Nae, Trebuie să vie numai decât cu pamponii. Trebuie să pântesc când o intra aici, să ies pe fereastră și pe niște drumul. Hmm. Să poftească pe urmă domnul Pampon acasă în costum de bară, sunt l judec eu. Auzi mișcând, e cineva? S-a prins o lampă. Merge pe tibuite la masa cu lâmpile. sigur e cineva? De tine a găsit chibriturile. prinde lampa. Așa. O femeie. Doamna moda verde. Ah, a lărșit. O femeie. ieri republicana. V-ați pardon, Mă recomand. Vite baston. Merci. Și eu din ramazo. Ce caute aici, madamo? Dar dumneata ce caute aici, madamo? Eu sunt la mamătu meu. Și eu sunt la mamătu mea. Am avut unitate? Am A fost. Era. Este. Am avut unitate. Dumneata ca una din noi două trebuie să mă Să vedem care-i, <tri> <tri> Mai apare și rămâne o oclică în crimenii. Să nu dați la că sunt cu cirie! Reprezindu-se între cele două femeile, despreștează. Didina căzând de-andaratele a pe un ca leșină. Mița leșină și ea. Asta e curat ca la norma. Acu-i acu! Acu-i Pampon și Crăcănel. I-am scăpat eu de la secție unde erau închiși. Am pus la cale toate. mulțumire, Pampon, Crăcănel și pistatul vin aici acum să facă cinste. S-a dus să cumpere vin și bezeluri. Nu mai e vreme de mofturi. Vrei să te lase Pampon? Ba nu! Vrei să-l lași pe Crăcănel? Ah, L-aș lăsa pămagafaua pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră. fă o Am fost să intru la telegram. Electrică ploieștea, îngâi și... Nu m-a primit. Se truce zici că n-am încă vârstă. Vezi? Apoi nu e mai bun Crăcănel că nu mai n de vârstă. Haide, haide, fiți fete cu minte, că pe urmă mă supăr pe amândouă. Da, Crăcănel a aflat mangafaua, știe tot. N-a aflat nimic, nu știe nimic. A aflat de la Pampon. Nimic. Și Pampon știe bine. Apoi dacă n-a ascultat, trebuie să vă spun cum i-am liniștit, ca să știți și voi ce să spuneți, cum să o potriviți. Haide să nu dea peste noi aici. Cita. Bine, sunt la colț. la colț. Haideți să punem o dată la cale încheierea comediești! de azi dimineața! de dimineața asta merge într-una așa! Ce goană, ce goană turbată! Doamne, doamne, isprăvești toată istoria asta! Sunt 3 după 12 și măleșim de de picioarele! Pampon și crecanel, intră cu butelci, pachete de mezeluri și franzele la subțioare. Aha! Domnule Iordache! E, domnule, ai văzut că nu suntem fungaș? Stăpânul Domnitale, Domn în persoană, ne-a la secție. Da, domnule Crăcănel. O Domnul... mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Marke Razachescu. Foarte ore din partea Domnitale să te porți astfel. Noi venim aici pentru bibicu, nu pentru ce credeai, ai Nu avem de un astfel caracter. Măcar dumneata să fie ala. Să găsești noaptea despre ziua în Eu -am prăvălie a Eu n-am prăvăliei, dom'le. Eu nu sunt cupeț. Sunt particular. Știu, dar zicai, să găsești trei oameni necunoscuți. așa -i? Bine zici, trei? Ce s-a făcut uh, urâtul la micu? Părlitul? Frate, lui Nerean cu bogaselul. Pe el, pentru ce nu l-au la secție? Pe ne a fugit ca un laș. Iaca, mie nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Dacă ai câștigat portapacul cu muzică. A spus și dumneavoastră la lotăriei Epistatului? Mai era două numere. Unul l am pus eu și unul am micul. S-a completat. A murit, Franco. Domnul Naie, unde este? Mi se pare că e din coronadaie. Să vedem. Sunt aici, te așteaptă. așa e că a prins bine politica mea? Femeile s-a dus? Da, dar o să se întoarcă numai decât. Am regulat bine chestia. acum. Hai să vezi, treci la pod în față și așteaptă-le. Ei, salutare, Neică! Salutare și frăție! Mersi, Ești un bărbat drept să-ți spui, nu că ești frizer, dar ești galant. Da, foarte galant. Ne-ai făcut și mie și prietenului mare bunătate, amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru ce noi. Nu aveți de ce, îmi pare rău. Datoria se întâmplase la mine în casă. Hai, rău. dar de nu ce-i drept, e drept nică. Ai făcut <laughs> mult pentru noi. Și care va să zică bibicul era-i dumneata, ai? Bată-te să te bată! Vezi bine! <laughs> și mangafaua nu era miu. Aș, mangafaua era unchiul feti, epitropiu. Uh, Bată-te să te bate. <laughs> și împipuiește-ți Dacă te întâlneam azi dimineață, când a venit întâi aici, îți spuneai numai decât cum a devenit chestia de a înfășura cu pomadă care le-a cumpărat de aici de dină, În tine. ale două bilete a, și ne lămuream frate. Dar eu prost! Să nu-mi dea -mi gând să trebuie măcar pe din. Miata Divina! Biata Divina. <laughs> Auzi, nata, și eu gândeam că e biletul Miței. S-a tras <laughs> lotul. <laughs> Acum l-am tras. Cine? Știu cine l-a câștigat. Iar eu, domnule, echipuiește-ți noroc. A murit Franco. Fii păcat. Rău îmi pare. Sss. Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birje. Da. Două dame. Vin două dame. Două dame? Ce să caute la mine două dame? Două dame? Nu cumva! A, domnule Iancule, în sfârșit! Didina! Mița! Nu te ascunde, Dibiloiule! Gândeai că n-o să te prinzai, de când te pas gândești? Aici la ploiești, ai în costum de bal, ai? De dimineață de când ai plecat de acasă, cu e ceastră? Știi? eu acasă ce am. Mițo, Mițo, îți spui acasă! Niciun cuvânt mai mult! Haide! de acasă! Frate, a fost o încurcătură, înțelegi? Da, o încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval, ale carnavalului. să mi dați voie cu conițelor să vă explic eu încurcătura pe larg, la masă. La, la masă? Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să bucăm ceva aici la noi. Dincolo e calm. Mas a spus fost așteaptă Crezi că nu o să capăt un refuz? Mersi, de invitație Mito, să mă vezi cu ghete de brunel Cu bezeț pe catafac Frizer, frizer, dar nu știi ce băie galandie Dacă mă iubești M-a curățat spiteru. Cine e ăsta? Lasă că-ți pui eu Ăsta ea a -o, o nebună la bal Cu o sticluță, cu doftorie în ochi Și nu l-a ars? Așa. era un fel de cerneală violentă Le-a scos toate? Toate, uite-te, îți dau un franc pe una M-a șelat spițerul. mai bine? Mâine seara la 5. Bine? Nu bine, negreșit. <gri> nu se mai cunoaște, nu. Dar deloc? <gri> Închipuiește-ți să mă ați cu un halul ăla. Ați șoptit? Ce ți așoptit? Ce ești, ai Ești nebună? Iar începi? Așteaptă-mă mâine la 8 seara. Da. <gri> ha, ha, ia ca una a rămas în ceapă pe la Adufran. Lasă aia, aia e de la noi, de la percepție. Știi, am obicei, după ce scriu, șterc unde eu, îl dau Dacă poftiți, masa e gata. A, masă? Care v a zis că ne încurcăm ea? Ce da. Haide la masă! Haide, haide! Toți au pornit spre o Vidina cu pampon, Mita cu crăcănel, Naie cu catindatul, Iordache cu ah! da. ce, Ce, ce, ce? ce. Lasă că știu eu lea cu ei Eu ei sunt popa De la Matei Cicire Ia o pereche de foarfece mari Și vine cu ele încuruntat, Plănțănindu-le ca la Mersi, că a trecut Ați ascultat? Dale Carnavalului De Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoare: Naegirimea Nichia Tanasiu Artist al poporului Iancu Pampon, Alexandru Ionescu Gibericon, artist emerit. Macheră Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Un Catindat de la Percepție, Radu Berigan, artist al poporului. Iordache, Marcel Angelescu, artist al poporului. Unipistat, Ionescu Horațiu. Didina Mazu, Cela Dima, artist emerită. Mita Baston, Carmen Stănescu, artist emerită. Un chelner, Puiu Mirea, un sergent de noapte, George Franga, comentatorul, Horia Șerbănescu, regia tehnică, inginer George Buican, regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.